Të gjitha lëfëdatat, falëndërimë dhe mirënjohjet jenë vetëm për Allahun Subhanehu e Teala. Zotin tone falëndërojmë dhe vetëm për e ti falje dhe udhëzim kërkojmë dërsa salavata dhe selamat për shëndajtjet më të miram bëj për nga mberin e fundit Muhammedin sallallahu aleyhu sallem, bëjshok të ti besnek në bëj familinën e ti të ndërshme dhe gjdo besim të arit cilja ndjek rrugën e ti më të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Të do të ndojmë disa minutat të shkurtra para khutbës e gjumas që të përmendim diçkan nga fjallët e Zotit nga shpjegimet e djetarve në mënyrë që të përjetojmë më mirë në mazin edhe ditën e madhë e shenjtë të gjumas Zotit ju në të bare kjo vëtële kër e ka bëhë farzë gjuman në këtë farzë e ka futë edhe khutbën dhe fjalla khutbë në gjuhën e arabëve I bje kërkes I bje mesaj Andaj edhe fejesës Kër dikush e kërkon dorën e një vajze I thojnë khudbe Nga se ti kërkon diqka E pasta jo shquajt fjalimi khudbe Nga se ai cili flet kërkon diqka Dërgon diqka E ajo cila e dërgon Dërgu e si në përmjet fjalive janë mesajet ande shuj khudobeja me këtë emër për shkak se ngërthejnë vetveti porosi, pra sinon me ju gjumaja, ka, i u thon diçka të tjera. Atëra Xumaja cilin shini me ka? Çka na tha Zoti Jon te barekehu te ala nëpërmjet khudbos. Dhe pse ka bë obligim khudbën, nga se njeriu nuk guxon brenda javës mos ta dëgjon porosin e Zotit te barekehu te ala. Nga se siç e nje është e formuar dhe e krijuar në atë formë Se nëse aj nuk e përsërit Fjallin e Zotit të bare kjo e tala Aj e haron Andaj Allahu të bare kjo e tala Kërja ka zbitë Kur'anin Për nga mberit sallallahu aleyhi sallem I ja ka përmend Se nuk ri uke felatën se I ka thonë Allahu të bare kjo e tala Prej veqorive E që argumenton se tjertë nuk e kanë këta I ka thonë Zotit jonë të bare kjo e tala Për nga mberit ton Se nuk ri uke Ne do të aledzojmë të i Kur'anin Ne do të aledzojmë të i Kur Për dalim nga tjerët latën se Tisë do të harojsh ata A nëj dalimi është do të harojsh Dhe do të harosh Njerëzit haroin E besimtar mundohen vazhdimisht me pas Të pranishme fjallën e zotit Porosin e zotit Mesajin të se ne ka zbitë Allahut e bare kjo e tala E mesajin zotit ndërruar vezër Ku është në fjallën e ti Në fjallën e Allahut subhanahu e tala Ande ka ardhë nga pengamberi Se ka pas pengamberi Se ka pas pengamberi Se ka hidë në hudbe Të cilat ka hidë në hudbe E ka ledhu një surë Sikur surja kaf Surja 50 me radhë Dhe nuk ka shtu kur gjohiq Pra nuk ka shtu nga fjalët e ti As një sen Për cilat arsye Se mjafton dërgimi porosis Në fjalët e Zoti Gjellegjellu Këta nuk e ka pas gjithmon Por ka pas shumë raste Ka hidë në hudbe Në këta nuk e ka pas shumë raste e ka lëdzu surën kafë dhe ka zbritë dhe ka kry gjumonë nuk ka shtu kur gjo pra, nuk ka dhanë nga shpjegimet e ti asisem për se atërsyje pra, kjo fjallë e Zotit mjafton nga sa ta kanë qenë arab e kanë, kupju, e kanë kuptu fjallë të Zotit e bare kjo e tala pandërmetsimin e përkthimi dhe pandërmetsimin e e ligjerusi do të vazhdojmë e lejnë Allahu të bare kjo e tala të ndojmë disa shpjegime nga surëja e radhës të se ne filuam në ligjeratën Dhe gjumane kaluar dhe është surja e pa Cile i ka zbit për nga mberi ton Alehi salatu e selam Surja Ikra Apo Surja El al Alak Përmendëm katëra jetët e para nga E nga kanë gjithë me vazhduhe Filëmishtë të Allahu të bare Kjo e tala Bismillahirrahmanirrahim Ikra bismi rabbi kelle dhi Khalak Ledzo Me emrën e zotit tanti cili ka kryuar Rëshka ka kryuar Gjësen Ledzo Dhe thamë se për nga mberi Sallallahu alai Sallam i ka thamë Gjibrillit nuk di me ledzu Ledzu nuk di me ledzu të reher Pas ta e ka kap Gjibrillit E ka shtrëngu Dhe i ka than Iqra bismi rabbi ke ledhi khalak Dhe ja ka ledzu Pes ajetet e para Të kësaj suri Pas ta dhe dhe Allahu te pare Kjo e tala khalak Kal insana min alak Allahu e ka kriuar njëriju nga Një pik e njizur Qëka dhe më do dh në pik e njizur Pik që njitët Pik që njitët Pra fara e njërijut Kur të hedhët Ajo nga shumë rrugët njëra prej tëre në gjitët Ku në gjitët? Në gjitët në mitër Nga jo në gjitët tjerat tretën dhe dalin jashtë ajo ngellet Nga jo ngellet Allah u gjelën gjelë, u cakton kader Qa jo të rritët në përmjet zhvillimit të sineko nana Dhe në përmjet zhvillimit nanës rritët edhe kjo mitër Pra huazon për e atje ushqime dhe formohet Këta loë të bare kjo të tëla e ka pru a jetët e para që ta kujton njëriju se sa i vogël ka qenë. Sa i vogël ka qenë. A i kushton të rëndësi përshemu këtu do një pluhurit vogël. A i kushton rëndësi. Jo, munësh me ardë, të e pastru se më rveshë. Në qoshe edhe më të vogla, në vendet dhe më të imta, në vendet dhe më të erta, një pike vogël kemi qenë unë dhe ti. Ka dashë ilmi i Allahut dhe dëshira e tij ti, ti me pra më ekzistou. Pra mundësitë mos më ekzistou janë shumëta, por kudrëti i Allahut te barekeu te ala na ka nxjerr në në këtë jetë. Andaj shikoi Allahu xhelel gjele xhelalu në fillimin e shpalljes ka ardhe me këto, me këtë lirime. Foth Allahu te barekeu te ala iqra rubbuka alakram. Tani vazhdo me lexu se Zoti oj është më bujari. Vazhdo me lexu. Ledzoj e shpadhin allohu të barek e bare hotela Se zotëi jëtë jo është më bujarë, ajë cili jep shumë Dhe kam përmen djetarë dhe përmen të më ligjeratën e kaluar Se cila është lidhja mes ledzo dhe zotëi jëtë jo është më bujarë Sepse gjithë shka që ka njeri ju zotëron prej ilmit është dhurat e zotëi gjeli gjelalu Qoftë kjo dhurat e ndjen i dhuruari apo jo Ndodhë që njeri ju e besimtar dhe e din se ilmi le kapi zotit Dhe ndodhë njeri u me ditë diçka, po nuk e ditë që e ka pizotit Kërë nuk e ndzjerë që është pizotit Apo, për shembol Ndodhë njeri u me pasë disa e vlad Njani pje e vladve i jep, jepi, i jepi, i jep Dhe tjetët i jep njët Njani për i tërë thotë, unë jam, jam mirë njohës Prindi jemë për këtë mirësi Dhe tjetëri thotë, unë nuk jam mirë njohës për këtë mirësi Po kjo nuk e banë që prindi që ka dh Andaj Allah u gjelë gjelë ju jep krejtve, pas të jetë të ndahën në besimtar dhe në pa besimtar. Andaj e këra vërëbë bukel e këra mu, le dzosë e zotë i otë është më bujari, ajë cili jep shumë. Ajë cili jep shumë. Dhe nëse merë në eksistencë, nëse merë në eksistencë, Allah u gjelë gjelë gjelë u njeri ju ti ka dhanë më shumë në aspektin e, e ilmit se sa, se sa me hangërë. Por që e më njeri ju ha në tre herë në ditë, ose dyherë në e, për masat e preferuara mirë po këtë dyherë nuk krason me atë sa folaj pro a, a i fol të nditën a ha buk dyherë a i pin 1 liter apo 2 liter apo 3 liter uj po a i nuk fol 3 herë ndit a i fol me milione herë ndit anë nësi i marë krasimet ma asaj qka a i e konsumon fizikisht dhe atë qka a e konsumon a i duke folo shumë e madhe A ndërshyko Allahu u gjelewala thot Ledzo se zotë jo për të bujari Ajë që ka tje për ilmit Së krasot me fizikun Së krasot me paraja A ndërshyko zotë jo në të barë kjo hotela Se e kalir dijen me bujarin e ti Dhe fisnikrin e ti Tani të kjo ajet ngelem Dhe vazhdojmë ajetin tjetër Kërë thotë Allahu u gjelewala Elledhi alleme vil kalem Ajë cile kam suar njerijun me kalem ai t'i legancsuar njeriu me kalem. Para se dalim te dobia e lapsit, kalemit, dietor kan dhan kta jet argumenton, ky ajet argumenton per peingamberin to, per peingamberine peingamberit ton, ton sallallahu alaihi wasallam. Argument me historin e paituar ne mesin e besimtarve, dhe pa besimtarve, es se Muhamedi ibi Abdullah Ali sallallahu alaihi wasallam i cili ka jetun Mekke i cili është arab e e ka njohë gatishë arabik dhe historia e nje fatam më mirë se çdo njeri që ka njifur në dunjo janë pajtuar të gjithë sa i skadit shkrim dhe lexim dora e 30 ka prek lab sallallahu alaihi wasallam dhe nuk ka lexu libër kur apo ne ka than Allah te bareke u tan sura Yunus laqad labithtu fikum umran Unë e këm jetu një imër, imër Andaj që ka lau që e ka qytë imër 14 vjetë këm jetu në mesin e juve Jumë kini pasë e kur lapsë këm morë në dorëne Dhe astu këm le zhulibën Ma dje për me vërtetu këta Në vitin e gjashtë të hijgjrit Në margheshin e hudejbjes Për nga meri një në sëllëm Në bon, 13 vitën mekë Edhe në gjashtë me dine Pas nan mët viteve Pas nan mët vite Në bon, kër i ka pas për nga meri 89 vjet E kanë bo një marveshje me Arabët Besimtar dhe pa besimtar Dhe ata kanë bo një kusht atje me fshi Muhammed Resulullah Edhe kanë thonë shkruje Muhammed Ibiri Abdullah A tërë që ka po pengamberi Se se mi ka thonë Aliut fshinje Aliut ka thonë se fshinjën Jo mi rezistu pengamberi po, Se fshinjën e Resulullah Se po thonë këta A tërë që ka ndonë Pengamberi se se li mi ka thonë Sahabeve tjerë ku shkrujnë Allah. Nuk din me lexhus Allah sallallahu alaihi wasallam. Nuk din me lexhu. Pazë të nanjet nuk din me lexhu. Ai ka ka ndruhet duke mos ditë me lexhu. Dhe leximi ka dy lloj, lexim në libër dhe lexim pa libër. Ai pa libër din me lexhun, libërs din me lexhun. Dhe jam pajtu kritik dietar se i vetmi njeri që shkrimi dhe mos dija e shkrimit dhe mos dija e leximit libër. Oj vler veşte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Tekrete është e mejt. Por kur njeh të sot dhe më lexoi dhëna alfabet. Zdimë lexu alfabetin. Por dash ai, ai u shmrekullin vetveti. Sepse ai ka ardhur me një libër çiketa të shkadin me shuh dhe më lexuosën e shpjegojnë. Kjo është ajo që si të na ka bë Allahu te barekehu tala. Shikon keta ja te Allahu جلولا, alladhi allama bilqalam. I cili e ka mësua i nsanin me qalam. E ku është ajo? Ajo pika dëshmuse për pengamberin E pengamberit tona lejë salatës selam Sepse ati po i përmendet lapsi Ajë vetë kurse ka përmend lapsi Ajë kurse Dë mundon, amun e paramendu të një Këthej unë një stëri Një njëri kurse për dorë lapsaj Për që e mu Për me kumëtu ma qar Amun e paramendu sot Në këtë botë që ka e mi sot Mu këthi 300 vjetë për mas Edhe mi fol një njëri mi thonë kështo Ka më arë një vakt Kanë me hip 300 njerëzit 300 komplet Me valigje Me torba Me qanta Kanë menejt 10.000 metre në hava Para 300 vjetë Para 400 vjetë 10.000 metre kanë menejt në hava Dhe jo dhe shkanë menejt Kanë menet me hecë me shpejci Mia kilometra Tash nuk do këtë ti interesant 300 vjetë për mas Ajo reagimi parë Cili kishme qenë Domthonj çit, domon e ke humb. Sfudit çapo folja po. 10000 metra nal, lartësi. 300 veta me ne, 400 veta. Dhe me et shpejt. Nuk mundem e kuptu. Por ja se ti sot thuaj, ushim i thu di kujt, kej dal në aeroplan fizikë 500 veta. Ku punë e madhe. Tamam, pin 400 ka hip 500. Kan hip 12000 metra lart. Punë e madhe. E ke pa. Po, e ke pa, po, ke hip e ke provua. Por sigurt ti thuaj më hardh. A do she goes tani Muhammed sallallahu alaihi wasallam ai çushmuna çushmunat ai me than elmi o me laps simun do ai me than elmin dijen njerëzë e dhe fitojnë me laps ku ai vetë shkruan nuk përdor lapsun përdor librin por nuk u puna atia ande allahu xhelalul ai cili kamsua të tjert me laps sot alladhi allama bil qalam o muhammed ne ai kimsua njerëz me laps tani kjo është dobia e pa dobia e dit kan thon dietarët se është përmin lapsi sepse veçuria më e madhe e njeriu është lapsi. Në laps ka shumë veçori, Allahu subhanahu wa taala e ka përmend lapsin në disa reventeve. Penga bejjon sallallahu alaihi dhe sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith, Allahu subhanahu wa taala kur e synën e parë që ka, ka kriju, pas argjit është lapsi. Edhe i ka thënë uktub, shkrua, i ka i është drejtu lapsi dhe ka thënë ja, o Zot çka shkruaj? ka dënshkruajë deri në ditën e kiametit çka kam ndodhur. Deri në ditën e kiametit çka kam ndodhur. Tani lopsi veçuria më e madhe e njeriu. Ku dallohet veçuria më e madhe? Sepse njeriu për dëshmëritë e tij është shumë gjorak. Çka e veçon njerin prej gjallësave të tjera? Se kishkruam. Ës ku një poçi ështëo. Ës ku shiuç ështëo. Ës ku përjetu ështëo. Dhe e shkruan. Dhe vjen tjetri dhe e lexon. Thotë Shyra, çapa çapo, ëni e zbulon një send e shkruan. Kur shkruan shumë sende, arri edhe të një send. I cili është i dobishëm. Allë për shembull shumë shumë, shumë rëjëra që kanë ai provojnë sot, shumë rëjëra që kanë ai provojnë sot, ato janë shkruajt shumë forma. Njëri prej prej shkëntarë thotë, e kum provu një send 10000 herë. Dhe më gาดol kët gabim. 10000 prova i kumba dhe i kumba gabim. E puit që Teatri thot: Cila është dobia këtyre 10000 provave të dështuara? Thot: Ti 10000 ha ke çu kohën kot, po çka shku koh? Thot: Unë i kum siguruu njerëzimin se çdo 10000 rrug s'shojin kurrën, mos heni mo knena. A do dash gjë kë kot? 10000 prova kanë dështuar. Thot: Po kitë kët kot, thot: nuk ka kot, sepse unë i kum kazuu njerëzve mos hajdimo çekne, shkonin çetër ka. Kë nuk ka kot. Kur ti porshim se ti rrugën. A do i por i, i i i shikoj në rrugë, do shkak në më, s'pas ka rrug dalje. A është këtu që shikoi? Jo. Çfarë të njerëze? Mos haj di magnet. Provo një dikatjetër. Kjo çka argumenton? Shkrimi. Do të më shkruaj për voja. Njeriu më së shumti dalllohet me çka? Me shkrim. Din me shkruaj, din me lexuar. A ndaj Allahu xhel xelali u gjele shikoi edhe logarin kur ta ban ditën e qiametit, lapsi nuk del prej prej konsideratos. Pse, Allah u gjellohala thot U elzemna kulle insani Ta irahu fi unuki Ditën e kiametit Shikoh Ti si insani Hajvani si ndodhë kjo Anditën e kiametit krej dalin logari Edhe, edhe hajvani Ande pek nga meri së sellim ka dhan Se kafshet i ban pluhun Allah Ja mer hakin dhe i ban pluhun Insani si meret logari Si është morën këtë dunja Si është morën këtë Në këtu një Qëka ndonë? Thotë Allah u qëlesur e isra Gjdoj njerit Ja lidhna për qafe Libre Ja në gjitë në qëtoj E noj në na Dhe jithojna, i dhojna Mere librën E këra këtabek Legzoj e librin tanë Shiko Logariki më morë me të legzume Dikushme me thanë I do I di do s'din me legzue Jam mundësën Allah u me legzue Dhe atë të një Më ka njështë ka s'din me legzue Allah u jam mundësën Dhe atë të n Me ledzua, ti kam më lexuar ti, çka ka? Ke çka ke boti? E pse o zot më të lexume, se o insan të kum krijuç ç'shto ti, ti ç'për të gjetur një gon, për më mësu dhe më lexu. Ti e ke pun libr dhe kalemi. A ndaj edhe në ahirat llogaria do të jet me çka? Me libr. Lejoje. O dhe Allahu jina sapra i sureve në Kur'an jo e ka përmend se njerëzve i jap mi librin nga Adh-Dha dhe nga Emmaita. Se sepse njeriu këstu do. Këstu privilegjohet. Pa, pa në mendoj edhe, edhe në gjennet edhe në gjennem Hignet me libër Letoj libërën dhe e ki vendin Vendin ta Në dhe të Allahu të barekja vëtëala El edhi alleme bil kalem Êshtë Allahu a i cili e kam suuar njeri unë me cka Me laps Andë lapsi ka pun të madhe Andë shiko për shimu ti në dunjo Shiko në dunjo Një, Njëri punon me, me dorën e ti Njëri punon me shatin e ti Njëri punon me shatin e ti me traktorin e ti tjetri punon me me mjete fizike. Mi mled kreh njerëz që punojnë me me mjete tekurin. A ka ndonjë më i barazuar në vlerë dhe në pozicion aty i cili punon me laps? S'ka ndonjë. Allah i ka krijuar njerin çat natyr, ai i cili punon me laps me pas respekt. Allah e ka krijuar çat natyr, çat ai i cili ka punë me laps. Ajë cili ka punë me ilmë, njëzë me rëspektuar Pse e ka bërë këta? Se pse ka privilegju njëri ju E ka privilegju njëri ju Andaj Allah u gjelë gjelalu kër e ka qu pëngamberin ton Alehi salatu e selam si pëngamber Dhe në e ka obligun e vendjekin e ti A ka dikun kur anë që i ka thonë Shikoja u këmbo në këtë pëngamber Ama kjo është i padishëm, shko një mas Ska o mundë si E ka bërë njërin më të dishëm Që na më kërë rahat Na më k E ban një ignorant hoq E ban një të padishëm mufti Thot dhune këti i shkoj për mas Ti i, i shkoj për mas, ti mund është kujdujshmi shkoj për mas Po se di funin Andaj shë e i këllisra mund të imi e njërë pritjetarëve të damasku të moj Që ka dhot? Shumica njërzve habiten me filimët E Allah u neve në thot Tut një një funit Ti anis, gjdo punës mund është me anis A ma që shëkri Shumë më në në që shëkri Andaj Allah u gj Madhërim dhe respekt dhe lëvdat për ata që ka punojnë me laps. Andaj që unu lema dhe të tjerë, djetar dhe të tjerë. Fëtë Allahu të bare kjo e tjala, e ledhi alleme bil kalem, a i cile e kam suar njëriun me laps. Pasë e të Allahu të bare kjo e tjala, alleme linsane ma lem jallem. E kam suar insanin atë që ka nuk e ka ditë. E qka s'ka dit njëri ju, ka ndonë komentatorët, gjithë qka Gjithë qka Pre gjëra dhe ma interesant, qka ja ka mësu Allah u gjëra njëri ju Qka ja ka mësu Allah u gjëra njëri ju është emri ti Emri Emri jo Si kur Allah u mësë në mëson të neve Emri nga nuk e dish me as kushjena Qish nuk e din plët Nuk e di kushje E ka dëgju që o njeri pëse ka Pse ka linë me një rathë që i ka ndhën o njëri Për ndryshë, kur s'kish mujt me ditë Argument Ketë Kurani në sejle zonë E shetë se Allahu gjele gjele dhe ilmi në shka e kena na për veti Allahu ja përkacon kujna A ti vetës Fëtë Allahu të bare kjo vëtjala Wa alleme adamel esme e kulleha Allahu ja ka mësu ademit krejt e imrat Abdullah ibn Abbas i ka thënë, "Çfarë emra i ka mësu? Insan, hayawan, jebel, ha, ta'ir, qalam. Çi thej emra? Çi thej emra? Ja ka mësu insan, qafsh, qoder, laps. Etjera, çera, çera. Po ku e ka nis? Ti, para mendoj këtu, niniri një me dol ndunjo. Me para mendoj. Me ndalni një njerin ndunjo. Këç çkën marr. Endjer Allahu ndunjo. Dhe asë njëri se ka Asë njëri se ka Ndjeren du një kërkan se shë Dhe nga jo që ka na e din për njërin Kër linë si fosht një A ka mund që jaj me djetë dikon Me ditë kusha ky Don, maspa, Kushja mune A djaj me vetë Maspari qështu Begatia e Zotin Binevo Shume madhe Në nuk e dim qëfar begatia në ka danë Allahu Gjeli Gjelalu Hajvan i si hajvan Nuk e di që hajvan Kafësha si kafësha nuk e dija e qëka A dhe t'i shko du, ban i qëka dhusha i së dit Sepse ja ka nëzirë Allahu u gjelonë e mundësit për me dit Nuk ja ka nëzirë Allahu të e bare kjo e tëra A e ka dhe në nështruveç për tyje Për njerësi A dhe shkojnë që ka dhe Allahu u gjelonë Allem el insane Ma allem i allem E kam ka mësu njerën që s'ka dit E qëka s'ka dit, kur që s'ka dit aj Ja ka mësu gëdo alisht E ilmi mëj madh që ja ka m Gjëja me madhe që Zotë i ja akamsu njëriut është shpavlja Andë ne e kimi përmenë në përdisa për e njëgjeratave Se Kuran i Allahu të bare kjovët e alla Pre argumenteve së është fjale Zotë i te bare kjovët e alla është edhe mësimi i disa dieve të cilat kanë ardhë në Kuran Ska mundësi takati njërzor mi gjetë ato Andë shumë pre shkenstarve dhe fizikantëve dhe hulumtuzve bashkohor, disa prej shkencave të Kur'anit, kanë thanë, është e quditshme se do ligjerime në Kur'an dhe do fakte dhe prove në Kur'an, duhet një prej tëre, njeri mu angazhu 300 vjetë për me gjeta ta. E ku ka mujtë Muhammed e Sram? Ajë s'ka jetu mas pari 300 vjetë? Ajë 14 vjetë si ka arsh pallja, mas 23 vjetëve. 23 vjetë mësë 40 vjetëve Pro, ka në Kur'an informata Me nxetë njeri Edhe ato se në gjendë sigurë Po, i afrohët, i duhet 300 Dhe ka informata që i duhet 500 vjetë Shiko, andoj zoti ju në Quran, ilme, të bare kjove tjela Ka vendosë në Kur'an ilme Dhe që jatë neve në qëtëson Ky lipo nuk ojë Muhamedis a vësëllem E qysh me ditë që anë nuk ojë Provën e ju, ajo njeri ju njerësi Provën e gjendë një të si e informatë Gjejën e informat shka ti bje Kur'ani Allah u gjitha përshimu full për botën Mas pari njërzit ku e din se janë shtatë katë qijej Ku shkruun? Ku shkruun? Përshimu Allah u të bare kjo e tala e ka po muajnë Muajnë mu da Mu da me hanë dhe me dilë Po ditët Ku shkruun se sotë është e gjuma Ne se rështon, ne se rëdil Ku shkruun? Andoj plot kinezat kan, ase han, ase Pse e kan? Se kanë, se hanë, se martë Se nuk e kanë Se s'kanë liborë Andaj Allahu Xhellekë për mend 7 ditët në Kur'an. Pse? Sepse na i kemi caktuar dhe kush keni pas muncimi ditë. Por çem po para shtot vitja, pse sot nuk kanë xhuma, pse mos mëson diçka tjetër. Por Allahu Xhellekë e ka mësuar njeriu. Ai ka mësuar njeriu ç'shto duot. Ekstremal. Andaj që Allahu Xhellekë tha: "Allame l-insana ma lam ya'lam." Allahu e ka mësuar njeriu atçka nuk e ka ditë, e çka s'ka ditë njeriu nga hiçi deri te më e larta me ditë për Zotin. Ska mënda se me ditë për Allah unë të bare kjovë të ala Pasetet Allahu gjillu ala Kella inel insene le jetë gha Kella është asësi, kurësësi, zbahët qashtu Kjo është kella, so qashtu Dhe kjo ka artikun mbi tërdo të herë në Kur'an Shumitës e tëre vjenë në surët me kije Dhe kjo është surët me kije, para prej surët që i ka zbjit Pengamberi tale i salatë të seramë Djetarë kërë e kanë studiu që kështë preje Jo, nuk oq ashtu Ka dhamë pëse nuk është Pëse s'ka arë kënë medine për ka arë në meke Nga studimet e ulemave Ka në arë në përfundim Sepse në mek O ka një njëranta e thell Dhe për me Për me zhvendos një dhe nga Bindjet e ti të kota Duhet me shkun Duhet me shkun Andhe ka arë në kur anë shpesher So q ashtu Kalla, kursesi, pronukocish po thoni ju. Andaj dosh me me me dridh njerin mir mi thon, nuk koc ashtu. E pasaj me dines ka pas nevoj. Ka zbit, besor, me s'ka zvitojt se te keni beçuar ke obligim. Te kam besimtar ma. Mi po ku njëri ti s beson? Keni pa per shemull ti ndebat. Me njëri ti se ti je konflikt komplet me mendimin ta. Ti a shpjegon me kadale. Ai nuk e marr. Çfarë po dorti me mënirave? Hiç nuk ka ashtu. No, ti dhuan, i, i rrit dozat e të foljnë mësë për me e bing I thu kurse si, nuk o qashtur Mirë, nësa një anë i që i të kupton, që i mirë një vesh Që ka i thu, du të me bo qëta dhe pik Por që mu ti e vladit, tanë që ka të bingon I thu qupan dhe qëta O e qohet Nëse dikurse të bingon, që ka i thu I arrit dozën E Allah u gjire, kër e ka zbrit Kur anën meke O ka një një ranën se thellë Dhe shiko Allah u gjithasinit Kella inel insene Dhe jetë kha Kur se si Vërtet njeri ju I kalon kufit Dhe shiko një këtu Allah u gjithasin kër e përmeni fillim Insani në tha e ka kriju prej Prej një pike të njëzhur Pas ta i tha e ka mësu Shka s'ka dit si Shiko sa shpejt tha Insani e të pron Insani e të pron E pse e të pron Së haron, e haron fillimin e tij, e haron pikën far kur ka kërkushi kër zon. Pak si të vot dikushi. Keni pa fëmia, keni pa fëmia. Sa shpejt i dhënot, sa shpejt e pajton. Amë mua i dhënoti me nitmav. Vallai, mundet me çku vites se ne pajton e hiç. E ndodh me pajtu prapë atë që i dhësh i dhënshëm me ta. Se njeri ka pasaj ego i furinjot ego una do të kam u pajtu ama fmijën ndit nizetara pajton nizetara i vdon pse s'ka ego s'ka të formuar me ego çka do të më don egoja unë e kur njeriu shkon duke urrit që është ka thënë Allahu xhelalahu inal insana la yataqa si të rritet bati ba, më vaj ai pasaj më nën që kam rrit shumë që ka Allahu xhelalahu të kella shumë punë keqe kjo dhe nuk janë mohuar pejgambert pos nga kjo ego nuk i janë dhënë pejgamberve ju në ranacak pos nga kjo ego pushinë jo më na msua dhe nuk e mohon dikush në të vërtetë pos nga egoja sepse faktet janë një pjesë dhe egoja një pjesë o dikush e shall më sui diçka po s'është so ashtu nuk është ashtu se sikur që na po vinte kjo bashkohorja si sot e kujtojmë na para 4 muajve dhe 5 muajve i the, i, i thoshin njerëzve ekziston një smuje ekziston një smuje Sa ashtë rëzikshme nga nuk jena ekspert për ata Dhe i shifë një njërë se si talëshin Talëshin, hajgare e bajshin Dhe ndodhë dhe dhe më gjallar mu talë Shire o gjabeson se, se ka virus Dhe pot njëjti ti gjenë sot Ruhën dhe pysin O gjabes me do në gjami A ta shka i pshin zorë O gjabes me do në gjami O gjabes me do në gjami Ta shkë të thirin telefon O gjabes me do në gjabes me do në gjabes me do në gjabes me do në gjabes me do në gjabes me do n Sena duhet i sarçit lazdrosh ta me kuptue, ama u gjo kish virus e njëon janë nis te ismut. E unë kur i nhifsha do të thjer ti s'besoj se. Ado innal insana la yaghwa, njeriu shumë i lazdrum. Njeri ka çe veç aj kur jet në temperaturën e vet. Ama tipse ki temperatura ti nuk i intereson. Tipse ki përgjithësia ti nuk i intereson. Shikosh qoftë Allahu uje lola. Njeri si të rritet pak ti ban do vjet e të pron. E sa e të pron ana, shumë e të pron ana. Sa përzimi në diçka që ka së shtejonja Ma në me, nëse njerëzit janë përzimi Në pengamberi Në qera të cene, ale ma shumë përzijo Në pengamberi janë përzijo Edhe ma shumë përzijo në qera të cene Sa njeri sotë thotë, kjo që shtove Ki thu, shire ka për këtë punë ekspert Pa shfar eksperti ma, Shiko kjela zdrije njerëzve Realisht me ngu dikush thotë Nukon regu për njeri me folë për diçka që ka zdih Nukon regu për diçka që ka zd Dhe na e përmendëm rasin kër për nga më beri jonë, a.s.m. e pytën për një pytje dhe thatë nuk e di. Dhe ke nuk jasë brita ti në pozitën. A jetë pozitën e vetë, sallallahu a.s.m. Pasetet Allahu të bare kjo vëtala, e tala, e të regon se bepin, për se lasdojt njëri? Arraahu isteghëna. Arraahu. Kur aj e shë vetën, se s'ka nevoj për kërkanë apo me përkthy do të mund gjer për gjer me a robis i vjen kur ta shohë veten me pasuri er raahu istighna kur ajo diçka të thosë me nga sahabët se ky ayet ka zbritur për Abu Jahlin ka zbritur për Abu Jahlin nga se ayeti të pasaj vazhdoi pse ka zbritur për Abu Jahlin nga se Abu Jahli e ka pap pejgamberin ton sallallahu alejhi dhe duke u fal masi ka zbritë shpallja Dhe duke armët dishka të re Dhe i ka than Nëse së nalësh për që saj pune Ka me të raskapin që tek Lagnatullahi alej Malkimi zodi Gjellewala që ufën bita Allah u gjitha dhët Erra e hu steghne Kur e bu gjehli Edhe përse këtu e ka pru insani Sa aj insana dhe aj Kur aj e ka po që i ka pasuriaj E ka nguj njerëzit ata Aj ka po së autoritet Qka ka mëndu se dhe pengamberin munë taj me e drejtu që i shdojë që shmenojnë për të njërëzi a i thot e dhe hoqënë në e drejtoj apo, a do i pëllot për të abinë me në i përmendëm në, në regjerimët e, e mbi imama, qka do ishim mushtime djetarin, asim mushtime stupat ti e then kryen e then kryen ti nuk mundet me thije djetari kryen ti e then kryen a do i bu gjehli mendoj se mundet me eshtype dhe pingamberin se selleb, tha të mbyti në shpula të mbyti në shuplaka, që shkana për transmitime Allah u gjele, qka Këra me kapë në ata me shuplaka, këra me kapë për bali, kanë me kapë me lacet e tona zëbeni e, dhe kanë me akazua ti se kush, kush është aj me e cënu robin ton? A dhe ka përmen, abden i dhe asallë, aj në e ka cënu neve robin ton të u falaj. A kërshënohet njëri të u fal? A kërshënohet njëri të u fal? Në fejnë ton, aj që ka të u fal, gabim, zgudzon me sulmutut të u fal. Për nga me njësë të ekspeditet e ti Thoshtë edhe kërta shifë një një prift Më se nguçni Po, në, në edim se në fejnë ton Ska qa si namazi Epse më se me nguç Se prit njerë, aja të menu se e kon regull Aja me për nësa të lidhë me Zotin Kalzoja njerë, gabim o kjo Paramendo sa e ka zbit Sa e ka ngritë Allahu Gjilola Ndërsa, për nga mësa më konë të falë namaz Dhe a i ka thonë Nale këtë pun Se ki pun me muë E Allahu Gj E ajta është ka punë me ne dhe E Allah në rujtë me në dalë punë me Zotin Andë e thapin nga meri sallallahu aleyhi sallim Hadith Ka thënë Allah u të bare kjo e tjala Kush më ngus në miktimin A dhen të huvë il harb I kum shpall luft atina Luft e kum shpall Më ngus një musliman I qilis të ka dalë të rrugës Ska i në hakë Së të ka bëhë kur gjohë zulum Po është një shka tjetër kër kiti biznis me ta Kiti një zulum të ka bëhë një patrejcija të një shka tjetër Po së të pa të bëhë kur gjohë Ti i del një dhe E ofendon, e cënon E shkel ndër Kjo rëzik Allah u gjithë me qëpa ljuhë Prej së të ka të qive E ti nuk e di pasaj ka të vjene keqë Allah u në rujt A në që kështë ka të Allah u gjithë lë vala Erra stekhna, e hu stëgne pa E tjara. Inë ila rabbi kërruja A i ka haru Se të zoti jo të shkëthimi Dhe shiko Nuk i ka thonë të zoti ati Edhe pse Allah o e zoti ati Edhe je bugjelit të zotaj Në kuptimin e Kryimit A i se ka adhuru po zoti ti është Mi po këtu nuk i ka përmen Adhe përmen gushtu pe nga mberin Se sërëmi ka thonë Inë ila rabbi kërruja Ka thonë Muhammed a.s.w i ti edhe i joti të zotë i jotë është të zotë i jotë na hena në palën të anë na hena ka ti e shëfaj andaj shikallahu që se si, si, si e kanë bihmu për nga mërën tonë sallallahu aleyhi vësallem pasetet allahu të barek e vëtjala e rra ejtën le dhijenhe abden i dhe sallë a e ke pati atë njëri i cili e pengon robin kur falët e këtë i ka zbit për e bugjehlin Kërë e ka ndalu pengamberin tonë, sallallahu aleyhi sallem, nga namazin. Të janë disa prej ejetët e të të kanë zbitë, filimin e shpallis, të cilat janë të vendosëra në surën El Alak, surja e nalët e gjasht, surja e parë e zbitët e pengamberin tonë, sallallahu aleyhi sallem, e cila konë një grumbull të mesajjeve në përmbajtjën e vetë, është një surë e cila besimtari duhet të lezhon shpesh, duhet të mediton, të hullumton, rëtha sajna, nga s I shpadhës dhe në ta ko prejtë Shumë prej, shum prej mesajëve Dhe cila Zotë i unë të bare kjo vëtala Dëmë prej neve që na Na ti dina ato dhe ti Të izbatojnë ato E luës për Allah unë të bare kjo vëtala Që Zotë i unë gjele gjele luhu Në mundësën me kuptu kur anin me e recu Kur'anin me manifestuar atë në në jetën tonë lush palla on te barekehu te ala që zoti on te barekehu te ala na mundson të përfitojna nga mësimet e pejgamberit ton sallallahu aleyhi dhe selam nga hadithat e pejgamberit ton aleyhi salatu was salam lush palla on te barekehu te ala çallahu jilala ku ja kemi çuallllallahu na shpërblej ku kemi huqallahu na fal dhe kërkesa e fundit e në nderuar xhamatli është kërkesa që të kemi kujdes ngasë ne vë shohim tani Edhe pse e përmendëm në kundin e çurtimit dhe kritikës, ajo është në vendin e vet, por se edhe në kundin e këshillës dhe nacionit, kemi kujdes tani më vetëm se puna nuk është mohajgare, nuk është konspiracion, po është një realitet. Vetëm soti pata disa thirrje të cilën than se Hoxha jam ismut. Vetëm soti pata disa thirrje, Hoxha jam ismut, aka mundi mos me dalë ngjoma. Mo njerëzët ne i njohin. Andaj për shkak se më vetëm se i njohim njerëzit, të kemi kujdes, truhemi, spaku Nëse neve nuk kemi diçka, mëzbojemi se vep për tjetrin. Mëzbojemi se vep për tjetrin, apo të bojemi se vep që ta është kaktojna në një smundje e kështë më rao. E lushme Allahun të bare kjo e tala, që Allahun të gjithë të naruhën nga smundjet, e kulu qohli hedhe, wa astagfirullah, elihullakum, fa astagfiruhu, inna hu, holga furra, hain, hain, hain, hain, hain,